kitabu cha wakolineto wa pili mlango wa kumi, hii ni sehemu ya tatu. na kichwa cha somo lino kinasema usijilinganishe na wanadamu usijilinganishe na wanadamu au unaweza kasema vile vile kwamba kujilinganisha na wanadamu ni kukosa akili. Amen. Mm -hmm. Eh tutakavyo tunavyoona katika maandiko ambayo tumekwishasomewa. tumekwisha kusomewa sehemu ya tatu eh ambayo kulingana na dhuhubiri inaanzia mstari ule wa kumi na, na tutajitahidi kabisa tuweze kufika mwishoni mwa mlango, mlango wa kumi ambao ni mstari ule wa kumi na nane Kwa neema ya Mungu ikijayo tutakuwa kwenye mlango moja wa 11, mlango mmoja wa ajabu sana na maandiko mengi mazito lakini Biblia nzima ndivyo ilivyo kitabu chote cha wakorintoa pili kiko hivyo e, kama kukumbusha tu eh kitabu cha wakorintoa pili kinazima kubwa ya utumishi kinazima kubwa ya dhiki inayokuja sambamba na utumishi kumtumikia Mungu eh na huu mlango wa 10 tuliona sehemu ya kwanza ilikuwa ni habari ya mtu anapokuwa ni eh sehemu ya kwanza ilikuwa ni habari ya mtu kue, watu kama kutaka kuku, kukupima na kukuhukumu kwa nje eh cha mtu sura ya mtu uh, kauli ya mtu na nini ikatumika kama vile ndiyo kipimo cha utu wa mtu katika maisha ya kawaida lakini pia katika maisha yetu ya utumishi kwa Mungu lakini tukaona kwamba hiyo ndiyo pia taswira ndivyo wanadamu wanavyofanya na ndivyo tu, tunaozokafanya kila mtu lakini kwa kipimo cha kimungu Tunatakiwa tupime mtu kutokana na na, na, na nini kinajaza moyo wake na nia na makusudi ya moyo wake hasa katika eh, maisha yake ya kimu mbele za Mungu. Mm -hmm. eh. Na anaitoke kipimo kinatumika katika vitu vingi kupata marafiki. Mm -hmm. Eh unaposopa rafiki akakongoroa kabisa tabia. Mm -hmm. Eh Biblia inasema marafiki wabaya huharibu tabia. Sehemu nyingine nasema katika kitabu cha Mithali sehemu fulani nasema Tembea na mwenye hekima nao utakuwa na hekima. Tembea na pumbavu nao utaumia. Sisi mingine nasema chuma. Hunoa chuma. Vivyo hivyo mtu na rafiki yake. Eh. Mtu na rafiki yake. Watu yani chuma kina chuma kama kiko sharp kina kishape nyingine kama vikikutana. Yule kikwaruzana. Eh. Lakini vyote vinatakiwa vitokee nia dha ndani. Eh, mimi ndani na, na hasa tunaingia katika mtadha wa mtu ambaye anapenda maisha yenye kumpendeza Mungu wake. Maisha yenye kumpendeza Mungu wake. Ana hmm. sikia au tutumne sikia? Eh, mimi nasikia hmm. e, maneno. Hmm. Alafu wiki iliyofuata ambayo ni wiki iliyopita, tukaona sehemu ya pili iliyokuwa hicho tulitakiwa kuihubiri kama sehemu ya kwanza lakini baadaye kama andiko amekuwa mengi, tukabaki kwenye hicho kipengele cha kumpima mtu au kumhukumu mtu kwa nje lakini wiki leo ifuata tukajikuta tunakuja sasa katika kipengele kikubwa kidogo kinaongelea habari za kuwena uso uh, uh, mtu upole wa mtu Upole wa mtu kudhaniwa labda ni ni zaifu. au ni unyonge Elimza yani kionane ni mpole, hudai sana, upige kelele sana, labda mtu akikufanyia kitu chako, yaani watu wanakuwa ni wepesi kukudhania kwamba ukupiga kelele na ku, na kun kulalamika, ku, ku, basi we ni mpole. Ana wewe ni mdhaifu, imnyongo. Mm -hmm. ehhe hicho nacho sio. Na iweka, tukaiona ni katika maisha kila siku. Mm -hmm. ehhe Maisha kila siku labda mtu na mwenza wake mtu na rafiki yake vipi maisha kama haya lakini pia zaidi sana igome tokana na Paulo katika utumishi wake watu wakiona Paulo anaongea ukiangalia sehemu nyingi Paulo anaongea kana kwamba ni mnyonge kana kwamba labda hana nguvu lakini alikuwa na uwezo kuita hata moto kutoka juu mbinguni lakini hana anamwambia Yesu kasema, au Samaria hapa hataki kusikia neno hem tu Yesu kana, kana kwamba wao wanajua mbingu kuliko ye, turuhusu tuite moto kutoka mbinguni yeye anasema hamjui ni roho gani nayo. Yaani hiyo roho mliona nayo ni ya kishetani. Imewaingia hamjui. Kama ingekuwa ni wakuita moto si mimi? Amen. Eh, lakini Paulo hakuwa hivyo. Watu wote alikuwa anafanya kusihi. Wewe me, na mimi kusihi watu. Eh, of course kuna hatipa au kulazimish. Hmm. Mm. Lakini tuanze na kusihi na mtu kisha anaona unamsihisi ndo anaona ah huyu hawezi huyu amna kitu amna kitu sio kweli haitaki kuwa hivyo wale watu wanaotupa nafasi wanaotusii tu hawatujali zaidi kwa sababu wanakuwa wanajali emotions zetu kusudi tusizivuruge Wasizivuruge na e. na leo sasa ndo tukaona hiki kipengele, kipengele kikubwa mpimu na hiki kina maana katika maisha ya sifu asa pia katika maisha ya utumishi wetu mbele za Mungu katika imani vitu kama hivi. Baadhi kipengele ambacho tumekiona ni cha kujilinganisha wakati mwingine na kujisifu, sifu Kwa wengine wanasema mwana wanadamu usijilinganishe wala usisifu. Ukitimiza wajibu wako au ukifanya jambo jema nikifanya jambo jema itoshe itoshe kufanya nini? kuishia hapo ukaache ile kazi ikijisema yenyewe. Aleluya. Lakini kuna mtu mwingine akishama an akifanya kazi anaanza sasa ku brag. Eh, anaanza. Mmeonaje lakini? Eh, ele. Eh, Emjiulize eh, wa siasa. Anaenda vitu mia. Alaf akatimiza viwili lakini katika kutimiza viwili akajisifu vingine 200. Kweli. Eh. Mm -hmm. Una mpozi mmoja ni wadanganywa wenzake hapo akasema nitawapeleka si Marekani. Nini? Mwaka 2020 si kwaf. Mwisho nile. Nitawapeka Marekani. Wanasema hakuna hata mtu aliyepelekwa. Yaani aachana Marekani hata kupelekwa tumbuga za wanyama hapo. Eh. Kuna tutakwenda kuleta wa japani hapa. Sisi tuna bahari na japani kuna Mneni uongo. Anafa kutoka pale, anasimama katika, anatoka kwenye siasa nadanganya danganya akija kwenye miimbani anasema kwa jina la Yesu. Jamani Mungu huyo tumtumse, tumcha, tumchafuiki kidogo basi. Tumchafuiki kidogo. Tusimuingize katika uongo wetu na matamaha yetu. Ndiyo sababu Mungu anasema usiape unaenda unadanganya tunadanganya au una, tunania vitu ambavyo hatuwezi alafu tunaapa na tunamwambia sema pana Ukienda ukofanya vitu wewe mfanye bila kuviapia kwa sababu kiapa unalingiza na jina langu basi so, mimi ndio mwenye kuamua finali eh kwa hiyo eh, wao walikuwa kama utangulizi lakini tutakigawa pia katika vipengele vidogo vipengele cha kwanza itakuwa ni masomo ya hilo hilo somo la leo la kujisifu na kujiinua eh kujisifu na kujilinganisha sema kwanza, itakuwa ni tu, tuangalie zaidi kipimo cha Mungu badala ya vipimo vya wanadamu leo mm -hmm. hii watu wanajaribu kutumia vipimo vya wanadamu watu wanakusifu kiasi gani watu wanakukubali kiasi gani hebu watu wakikubali sana ndio umekuwa mtu mwema hapana watu wengi wabaya ndi wanaokubali wana wanadamu na Biblia nasema hivi kitu kilichotukuka mbele za wanadamu mbele za Mungu huwa ni machukizo Sina wewe na wasemaji Biblia. Mm -hmm. Tabu taruka mlango wa 16:15. 16, mm -hmm. Eh. Kitu ukiona kimetukuka, kimesifiwa. Kwa hiyo katika ile hali ya kichwa kile cha habari ya kwamba ku, tusijisifu mm -hmm. wala kujilinganisha eh tunapata hoja kwamba eh kosa linatokea kwamba mm -hmm. tunataka wanadamu ambao ni wakosaji kama mimi na wewe wote wakosaji watupe sifa mbazo sisi wenyewe ni wakosaje sasa mtu ni, ni kama mtu aenda akusahishe umepata umepata labda marafiki umepata kumbe hajui hata kama ni hesabu hajui kwa hiyo amekupa tiki lakini ni awakoswa kwa sababu yeye mwenyewe hajui tunasubirije maradamu tu sifu hey, kuna watu wanaishi na likes kwenye mitandao eh hey, wewe mimi nikichukua somo nikarishwa kwa mtandao lisipopata likes i care si yadi si kabisa kazi wikifikiona na watu hata wakikataa wakaweka kinyume cha like ni nini dislike eh mimi mradi tu amepata je Mungu ili neno linampendeza Mungu nikishampendeza Mungu basi paula anasema simframe tukitajarate mlaangu wa kwanza sema je ni wanadamu tunao washawishi au Mungu lazima iwapo tungekua tunawashawishi wanadamu wanadamu wakubaliweuseme yeye sing, ni sawa kabisa nasema tusi ni senga alikuwa mtumishi wa Kristo amen alikuwa mtumishi wa Kristo eh hey. mgeneta kwanza kipimo chetu kiwe Mungu na neno lake badala ya wanadamu na sehemu ya na kuvuna mafalikiwa watu wengine kuna watu ambao katika kutafuta sifa vitu vinaenda vinafahamika anaingia humo anaanza kuzibeba zile sifa hiyo ni wizi mm. eh, na eh katika ile mstari mstari wa kipengele tukianza na kile kipengele cha kwanza anasema kwa kuwa hatuthubutu kujihesabu pamoja na baadhi yao wanaojisifu wenyewe bona e, tatizo liko kujisifu wenyewe. Eh. Manake tusijilinganishe. Tutaliona ndani ya mstari huu hapo mbele kidogo lakini mwanzoni tusijisifu basi. Kweli. Wewe ukikutana na mtu ambaye muda wote ni kujisifusifu, wewe unajisikia vizuri sana? Hapana. Wakati mwingine hata kumsifu tu Mungu mdomoni mdomoni unasikia mtu kwa private. Mungu na neno anenora Tunapomlihubiri eh maana nyingi sifa tunazompa Mungu sio zake Amen. Eh Kwaso Mungu atumjui tunamjua ndivyo sivyo eh, eh ni Mungu mpole ni Mungu vivyo mkali Ni Mungu mwema na mapenda sana Mungu anasema eh, was, was, was, wasipotubu wataangamia kumelezi sifario kona pewa sio ya kwake eh, kwacho umjui hivi unaweza kumsifu mtu ambaye umjui aje ah, jamaa bwana emnipe eh, eh, tarifa zaga huko nzuri sana kumbe hujai hata kukutana naye kweli eh yuko vizuri sana I say pale utakomba eh. kupata mke safi kabisa kumbe umjua hata hujawahi hata kukaa naye masaa mawili kweli labda anapita tu sikumbuka eh anasema kwa kuwa hatuthubutu, jioni, tusithubutu, kutubutu ni kujaribu kwa dalika kabisa. Eh. Mm. Kwa kuwa hatuthubutu kujihesabia kujihesabu pamoja na baadhi yao wanaojisifu wenyewe. Anasema kuna kundi la wanadadao wanao wenye tabia kuji kuji, kuji sifu wenyewe, sisi hatutaki kuwa sehemu ya hilo kundi. Amena. Mm. Eh. Hatutasali nao. Mm -mm. Hatutaongea mambo mambo yao tutawasikia tu basi na inawezekana tuepuka kusikia sifa sifa zao za uongo. Amen. Eh hey, unaweza mtana kwambia eh hey, mimi nina nina nina. Nina pesa kuliko TRA. Amesimama kwenye mimba. Pesa za wizi. Ah wapo hawapo. Um, wow. Eh hey, mimi kwambia tunaenda ku o hotelo kwa maeneo ya bunge la Mwenge hapo. Niwaambie tunaenda kutumisha paka train. Tunasubiri tu si ikaliweke reli hapo tutoroka train. Train. Amina baba. Ni. Ni ndio kaiweke ukishamaliza mwambie maana eh, na train pale pandeni gule. Au tumeshusha bei na nini? anaasema nipate kujisifu nga kidogo amen eh hey. nipate kujisifu nga kidogo na sema ningeweza kuja kuona labda nitasahau lakini niseme, sema tu mapema lakini ikifika nitasema zaidi Anasema, na ikitokea kwamba kuna sababu kujisifu yeye ajisifu ajisifu katika bwana amen anaisema katika kitabu vya e, em mtu linganisha na maeneo mengi mengine twende twende twende kama nianza nikafungua haya maandiko eh um, lakini tusit dabadu tuache hayo nataka kusema ni kwamba hatuhitaji kuthibitisha kwa maandiko sehemu nyingine yamesema sehemu nyingine ya tabia za kutaka kujisifu eh watu shuri wao wanashauri amje ukutane na watoto unakuta anamshifu baba yake kumbe kana kwamba baba yake wengine hamna baba zenu hawana watoto kwenye dunia hii Eeh baba eh Of course iko mtoto na usikomo ile wale kidogo lakini sio sio si mzuri ya kuanzia maisha Eh mm hata -hmm. hey. kama ni mtoto mm -hmm. natizoe anza ototoni Baba he acha tu Eh I mean lakini tuende kidogo kama sifa zipo sifa ni kama moshi uwezuka zifunika mm -hmm. zitatoka tu natoka. Eh. Yeah. Nina katika kitabu cha usifungwe pale kwa ajili ya muda kwa sababu na wasiwasi ya muda. Um na wasiwasi mna kwa sababu mambo mastani ma, ma, mingi. Wakorinto wako hao hao lakini wa kwanza mlango wa sita anasema hivi. Basi ndugu mambo hayo nimeyafanya kwa mfano wa mimi na Paulo na apolo kwa ajili yenu ili kwamba kwa mfano wetu mpate kujifunza Kuto kupita yale yaliyoandikwa ili mmoja wenu asijivune kwa ajili ya huyu kinyume cha mwenzie maana ni nani anayekupambanua na mwingine nawe una nini usichokipokea anasema nimewapa mfano wangu na apolo alikuwa anaeleza wengine nasema mimi ni wa apolo paulo mimi simtambui unajua wengine nasema mimi wa paulo wa apolo simeme nini kimsingi au mnao ni wanadamu na wenyewe wana mapungufu. Kwa nini msiseme sisi ni wa kristo Mkajikuta mmekutania katika Kristo mmoja? Ameni. Eh. Mm -hmm. Eh. Ngoe wabie, kujisifu kwa sababu labda sisi ni wa dini flani? Tunajisifu kwa sababu ya neno na Mungu. Akitokea mtu mwingine ambaye anao uwezo wa kwenda kwenye tabu chochote kile tabibu la akaanza kuhubiri mlango wa kwanza wa pili akamaliza kama milango ilikuwa sita hiyo ni Isaya kama ni milango 22 ni ufunuo labda ni milango 28 matayo matano mitume nini huyo bila kujarisha gani, eh. mm -hmm. na dini gani tutaungana naye amen na lakini mtu mwingine anasema eh sasa hivi tunaenda kupokea lakini watu wengine mkae pembeni msipokee wanaopokea ni ni, ni wa dini fulani tu pekee yake wana nini kwanza kwenda kula sumo na na naomba ipite mbali kabisa nisionje yeso. Biblia inasema ukila vibaya ile kitu unakula sumu, unakula mbona Kwa hiyo unaona mambo anasema sasa ninyi mnao taka kujisifu maana nimesema sisi wa mtumishi huyu wa nini tunao nini Kwanza swali la kwanza Nasema ni kitu gani mtu alicho nacho cha kujisifu ambacho kimetokana na nguvu zake si kila kitu mmepewa Ndio Sasa unajisifuje kwa kitu kilichopewa Kwa Kwani usimmsifu yule aliyekupa na aliyekupa ni mimi Hapana ni ni Kristo Eh hey, basi msifu Kristo Eh hey. Mtu anapoelewa sema kwa watu tunakuta Mungu anampa Mungu haja katika kutuumba. Kuna vitu fulani vimetofutuma tuvutiana. Mta mm -hmm. semu fulani kachupa hiki, hiki kakupa kidogo, hiki nini. Sasa mtu anaweza akapata vile vitatu ukajikuta anacheza na hicho kila siku. Mm -hmm. Eh. Mimi bwana na sauti nzuri sana. Yaani kila anapoenda na chaguo kwa mi, nani? ngozaa yeah. ni mpo peke yake mm -hmm. na unamwona sio kwa kitu kingine ni kujaribu kuonyesha sifa ya kuimba mm haya -hmm. hiyo ume, sauti umeinunua dukagani eh wapi umeinunua hiyo sauti au umelipa kiasi gani bado anasema kwa nini Yesu kwa kitu mmoja umepewa sasa mm -hmm. eh Baadhi ya mtu anayepokea sio mtu wa ni mtu ange kama ingekuwa kuna jambo la kufanya ingekuwa ni kujishusha kwa soka pokea. Mbina. Eh. eh. Uh, uh, uh, anasema katika okurinto, wa Korinto kwenye Korinto wa kwanza ne hata tatu kwa sababu hawa watu walikuwa wanasomwa ni hawa wa tunaona kwenye mlango kitabu cha Corintho pili mlango huo tunasoma yakumi huko lakini ameanza nao Juma huko huyo ni mimi na wewe badala na sisi ni otabia zetu kwa hiyo kitabu kile tunusaidia kabisa kila sehemu anasema jamani tukabaki Bakini pale mlipo bakini pale mlipo msijinoe msijitutome msijitanue anasema katika wa Korinto 1:3 mstari wa 4 anasema hivi Kwanza wa tatu 1:3:4 anasema maana hapo mtu mmoja asemapo mimi ni wa Paulo na mwingine mimi ni wa Apollo je nini si wanadamu eh anaweza si wanadamu hamaanishi hama, kwenye King Jamesikasema tofauti lazima kwa matendo hayo si ni tabia za kimwili kimwili mwilini Ninyi maisha yenu ni ya kiroho ni mko kwa Kristo lakini mnajipambanua kwa apolo na kwa Paulo Tofauti apolo na Paulo ni ni miili yao kwa hiyo mnajipima kirimili mwili na mili yetu ni miharibifu inanuka ina madhaifu na mapungufu ukikaa kidogo unataka uvae miwani huoni tena Ukaka kidogo unyakuta presha imesha panda ule moyo wako haufanyi kazi tena. Ni vitu vidhaifu. Amina. Eh. Hey, unakuta mtu anakuambia mimi ni profesa wa magonjwa ma, ma, ya tiba ya Nile, halafu unakuta anachechemea. Anavuta mguu. Stroke mla. Alaf nataka akitokeza sehemu fulani asifie kwa uprofesa wake wa magonjwa. Si, si tikibu kwanza wewe basi. Mena. Eh, kuna mm. mwingine anakuta sasa ana nani? Sio kwamba na kejeri mtu, mm. lakini kama mtu anastahili kejeli wangapi wengine neno litamkejeli. Unaoona mtu mwingine ndio hao mimi na nakutana tanagana nao, nakutana nao kwa maeneo. Unakutana tembea na mkongojo. Haoni ile fimbo nyeupe? Au lakina habari ni ni ni ni, ni, ni professional eh una nijua ah, ah. macho yenyewe hayaoni haya yatibu alafu Yesu ya una rada unasaema kwa nini una uwezo hata ukijongezea kimo cha mkono huu mmoja unatafutaje sifa hizi em turudi kuelewa tusikae sana ni kwa na mistari mingi mingine kwa kweli ato koni ndo kwanza tatu lakini ndugu zangu mimi si kusema nanyi kama watu wenye tabia ya rohoni. bali kama watu wenye tabia ya mwilini kama na watoto wachanga katika kusema hizo tabia tabia za uchanga katika Kristo mm. eh hey. wewe unambi Ukienda ukasoma sura 5 mm. ukafanya kazi ya Mungu yote ile ambapo akapeleka Injili au gai bili ukafanya nini ukikaa kwenye chuma chako na Mungu wako kusema lakini Mungu leo nimefanya kazi sio mbaya Nimwambia Mungu ajisifu ajisifu mbele za Bwana. Ajisifu kwa sawa nijua mimi. Eh. Ngoe Rabi, wakati mwingine moja nimwage sifa, moyo wangu mbele zake. Wakati mwingine nikiangalia maneno ya Mungu Nimeasoma nika yajua jua mengi mengi. Of course yajua yote na hakuna ataka atakayejua yote Kristo mwenyewe. Baada ya hayo nika mbele za Mungu kaza wangu, Mungu, maneno yako nimeajua sana, nimefanya bidii kidogo katika muda mchache ulionipapa duniani ni siku ya utumia kwa vitu vingine lakini sijaambia hapa sasa nenda niwaambia mistari ilipo na nikaona mtu ana daelea elea haelewi i don't care anasonga mbele nitaendelea kuapa neno ehe kwao well, ni, ni, ni, ni ujumbe tunao pata pandasema kwa kuwa hatotukotukijesa pamoja na baadhi yao wanaojisifu wenye nasema tusi yaani watu tusikaribiane nao kwa lolote tusithubuti achana nao akaye Ewe kijana unanisikia. ukiona kuna watu wanejiita wajivuni mm -hmm. eh braggards wanajitwa wanaitwa wanajit kwa Kiingereza wajivuni watu ushingie humo ile kusudi na wewe u, ujaribu kidogo kama kwenda na mdundo wao mm -hmm. utawapata watu ambao hawana majivuno kama wako kumi ukapata mmoja au wawili tembea na hao Mungu atakupa na wengine wema Amina. Amina. Ni sha majivuno ndio chanzo cha cha mifarakano. Eh, ni chanzo cha mifarakano. Amina. Eh, anaendelea Amina anasema bali wao wenyewe eh wakijilinganisha nao. Anasema bali wao wenyewe wakijipima nafsi zao na nafsi zao, wakijilinganisha nafsi zao na nafsi zao hawana akili. Bimna sema hiyo ni tabia ya kutokuwa na akili. Wajivuni wana. Watu wenye tabia kujinasha huyo kote juu wako chini ha ni, ni, ni eneo lisilona na na mguso wa Mungu na akili. mstari anasema mstari wa wa, wa tatu anasema hivi ndao wetuache. Mstari wa tatu anasema hivi. Mstari wa tatu anasema, "Lakini sisi hatujisifu Ameto kwa kusema watu wenye tabia mbaya mbaya hizo amezikemea akajirudia yeye mwenyewe. Jamani tusiishe kwa kusema wengine turudi na kwetu tu, tu. Okay, wale wamekosea kosea, kosea sisi tuende vipi sasa? Kwa na hiyo narudi kwenye namna yeye anavyoenda ambapo anakushauri wewe na mimi tuenda. Anasema hivi mstari wa 13. Lakini sisi hatujisifu zaidi ya kadiri yetu bali kwa kadiri ya kipimo tulichopimwa na Mungu ya kadiri ya, ya kufika hata kwenu. Anasema sisi ninapokuja swala tuna tunaongelea habari za kazi tuliyokimiza. Mara nyingi mjivuni anajib, anajiongezea sifa rukuti ambazo hana. Hmm. E, mtu mjivuni tabia yake kama ana uwezo wa kitu labda uh, kimoja atajipambanua na vitu kumi vitano. Bwana nasema sisi hatuko watu atuko nao atujeesabu katikati yao ila sisi tunasema kulingana na kazi tulioifanya na kuithibitisha. Amina. na zaidi sana ni sisi kuja kwenu na kuwapa injili hicho ndicho tunachokisema. Na Paulo huko nyuma alikuwa ameshatoka anaongena wa Korinto lakini alikuwa ametoka wapi Thessalonike kaskazini mwa Kolinto ametoka mashariki za mbali huko Efeso, Galatia wapi? Ngine nasema sikutu naongelea habari ya kazi uliofanya kazika kati basi. huku Huko hatupo. Tutasema nao tukienda kwao. Eh. Amina. Amina. Amina. Amina. Amina. Weo, mbib, maubiri, ya neno wa Mungu ni ni, ni, kipo, ni kimo cha juu. Namna ya kuishi ni ni, ni, ni, ni, ni ni changamoto nne nakasema lakini inaweza ni, ni, hasa jinsi ndio ni, ndio jukumu letu mm. e, ina dunia hii tunayoishi wanadamu tunaohusiana mm. nao wengine ndugu kabisa wa kuzaliwa nao Wadamu mm. e, wengine marafiki wengine watu wa karibu wengine ni wowote vile watatu wetu peka katika mwene, dunia hii itatupeleka katika mwenendo wa dunia hii lakini kwa sababu tuna reference point, Tuna rejea yetu ya maneno ya Mungu, eh, tuwe tunakumbuka kwamba ah ah hii njia tunayo. Uwezuka jitenga moja kwa moja na hii duni. Eh. Uwezuka jitenga na hii duni. Eh. Lakini tujue Tushindane tu tu nayo kwa kadi na Kwa kadi na vesika. Basi wewe Isi move to atujpc Anatupa mumba mbario tumba akiona ndani ya mwetu niko naongelea habari za kujisifu na kuj na kujilinganisha akiona tu, kitu tunachokikataa tukipendi hata marafiki atakao tuchagulia hata watu watakao waweka katika maisha yetu watakuwa sio hawa ambao wanatupotosha amen sutari ulikuwa tatu eh a binasema katika gwarantia ya 63 anasema kama kuna mtu mwenye kuona Na sababu ya kujisifu kweli kama ipo kweli kweli basi ajisifue ajisifu eh ajisifu, e, e, gwarantia 63 anasema hivi gwarantia 6 3 Anasema Maana mtu akijiona kuwa ni kitu naye si kitu anajidanganya nafsi yake Eh Mimi ni kwa hiyo anasema Sara tumemwambia watu watu mnaiki ngozi nani ni ulichokuwa unafanya umejidanganya watu waadanganyiki Eh Watu tusiji mtu Hili ni kanisa tu na wewe sisi watu unasema kama wana, wana kazi yao ni kufufua wafu mm. unaweza kuniambia kama kuna watu walishafufua hapa Tanzania unachukua title kubwa ya kanisa japo unasikia kama limefungiwa vitu kama hivyo alifanya kazi kwanza I've voted manajuana wao siyo eh na lakini huna, huna ule mfufua eh huna Huna kwa sababu kama wewe unizi kama kama hapa si, Tanzania sikwatu na rais. Sali kufa. Kweli kama wale watu wangekuwa ndo wafufuaji. Mtu wa kwanza kabisa mbaya litakio arudishwe. Si alikuwa angalau hata yule basi. Sio watu angalau watu wataweza kusema ah kweli tulimuona ashakufa. Wakazika kule chato. Sasa hizi tunamuona merudi tena mjini. E, angalau tu Mungu sio kwamba Mungu hafufuli. Lakini kuna miujiza ya Mungu kwa makusudi na mapenzi ya Mungu. Amen. Eh, tuona unatumia ujanja ujanja. Eh mimi niko hapa nina uwezo wa akina mama wote, ama o, hamna Mungu, hamjabatika kupata watoto na mnawataka watoto. Ni uwezo wa kuwapa kuwaombea mkapata si watoto chotu. Sawa. Tuhaone kama kuna kitu kufanya kifanya kika kiki bitike mm, eh yeah. hey. sigo tu na ujanja ujanja. unajojo unajojo pa eti hey, alivona vile atukanisha jina la Kristo mm, yeah, yeah. ni mara mia ni mhubiri Kristo anaye kemea dhambi anaye sema vitu hata watu wapende sana kuvisikia kuliko kuambia Kristo wa huo maneno ambayo hayatimii binasema nabii atakaye toa ujumbe na ule ujumbe usipokuja kutimia nabii huyo ni nabii wa uwongo binafsi katika kitabu cha kumbukumbu la torati amen. Eh. Aya, ni niamini unabii gani ambao nishawahi kutoa mao. Mi Mimi naomba ni neno la Mungu ni kufundisha. Kuwa na moyo safi mm. kuokovu na nini hilo neno la unabii? Amen. Yohana Matei kwa nabii akua nabii. Kwa nabii. Mm. Sio ndio? Bila shaka. Lakini bila nimesema hakufanya muujiza hata huo. Lakini ndiye alikuwa mkuu kuliko waliozaliwa na wanawake hata mpaka wakati wa Kristo alipokuwa duniani. Tusonge emere kidogo, binafsi ninasema katika tuna nasemi nyingi nyingine lakini eh mimi ndiye nabii mkuu kuliko wote Tanzania. Dragaji eh. wa haria jukapisi. Alafu ma jamaa yanakaa pale yana yana, yana, yana, yana sikiliza Si unakuwa kama ana maana. Unaharibu na masikio na mioyo. Sasa mtu ambaye anafanya vitu kama hivyo mara nyingi havutii kumsikiliza. Eh? Eh. Usali wa 14. Mtume ne haraka naona kuna usingizi hapa. <laughs> Sasa mbona ni vinasema eh muabishari hamsari wanao la. Eh? sira guni na nani na maana hatojitanui dale no, dale kujitanua kujinua kujifujitutumua Kujifurumua na vitu kama hivyo kujifanya mkubwa zaidi ya ulipo mimi kama ni nikujibadilisha kimo bora tujifanye wadogo kuliko kujifanya wakubwa ukiona una haja ya kufanya chochote basi baki ulivyo kama ni mdogo baki mdogo mkubwa baki hapo. Mm. Lakini gono unataka kubadilika badilika katika kuonekana mdogo. Huku kitenda makuu. Amina. Eh, maana hatujitanui nafsi zetu kupita kadiri yetu kana kwamba hatuafiki ninyi kwa sababu tulitangulia kufika mpaka kwenu katika ingili ya Kristo. Aliyongea anaongelea kutenda kuku, kubaki katika usawa wa kazi yako na kimo chako nasema kama ni habari tumefika kwenu tumeona ngere habari za kwenu tumewapa njiri, tumeanzisha kanisa watu wameokoka, jina na Yesu linatamkwa eh watu wanabatizwa njiri nahubiriwa na na Yesu lichoacho arichewaambia watu wale tokwae wana mzazi wasi walenda wakasema wana mzazi anauliza anasema wewe ndio yeye unayekuwa unakuja au tumtumaini tum, tumayini, tum Tumainye, tumtazamie mwingine mm -hmm. nasema nene mkaambie mnachokiona na kukisikia hatoanafufuliwa wafu wadofufuliwa injini e, habari jemana hubiriwa eh ewe vipofu wanaona vizuwa wanasikia eh na heli yake mtu sichukizwa nani hicho tu neneli mgharipoti sambamba sawa sawa na kinachoendelea sio juu ya mkini sio chini. Amina. Mm -hmm. Eh? Emseo 14 ndo huko. Nasema maana hatujitanua. Hatuji hatuendi kinyume. Mtu unaposema mimi ndiye mk nabii mkuu Tanzania nzima. Kuna mtu kuna kujitanua zaidi ya huko. Ule ukulu lipewa na nani? Ulitumia mizani gani ugundue kwamba wewe ni juu zaidi ya huyu na huyu? alafu mtu anatoka pale na huko limevaa Matatizo tatizo kubwa sana kwa mikono amevaa ngozi nyeresiresi za kike Shoga huu. E, na ni dume shauga huo e ukishaona mtu ana element ya kitu kinaitwa cross dressing Uvaaji. age aidaka danganyo bado mara nyingine ni mtoto mdogo lakini mtu mzima kabisa na madevu yake aliochanganya na na, na, na maamzi. Mm -hmm. Alafu ndokutaa anaweka component za kama anaanua na weka vitu vya kike kike. Mm -hmm. You can assure be rest assured kwamba kuna ushoga pale. Cross dressing. Cross dressing ni kule kuvaliana. Mtu anavaa vya kike vya wanaume, mwanamke anavaa vya kike. Mm -hmm. Eh. Okay. Sali wa 14 na, na kumi na 15 nasema? kwa 10:15 nasema wala hatujisifu zaidi ya kadiri yetu maneno mazuri hatujisifu zaidi ya kadiri yetu katika maisha kila siku bila hata kwenda sana watu wanaopenda kujisifu sifu wewe ni mfano na nijifundishe mfano na ukikutana na rafiki yako hamja labda tumeachana miaka imepita kumi. Usifike watu na shauri. Usifike unaanza kumuuliza ehe, labda ni binti mzee. Ehe, vipi wewe? Wa. Una watoto wangapi? Labda Mungu akumjalia, usije kugusa moyo wake unaoumia. Hmm. Labda Mungu amempa wa wale watoto hawapo hai tena. Mwendeke kumtesa bure. Hmm. Eh, hata badhibu vitu kama hivo. Eh? Eh, usafi, vipi unafanya un, una, kazi wapi? Labda mtafta ajili ya miaka mitano ulizo hajapata. Miguu mm. imekuwa mifupi kwa kutembea. Mm. Eh. Abdullah aliyotembea na Bahasha, mpaka alifika San Francisco akachandika akachukua vita akavifungia ndani. Mm. Wakati mwingine tunapokutana na watu, tuguse vile vitu ambavyo havidudu, haviumizi nafsi okay. zetu. Mm. Ndiyo sio. Mm. Unaweza kusema vitu gani? Hello, labda atukutana miaka mitano Saba kumi Eh habari za siku nyingi rafiki. Unaishi mji gani? Unaishi wapi? Eh. Unaishi wapi, safi Eh, jamani tulipoteza la mimi. Ongea vile vitu ambavyo havianze kumuuliza. Eh. Eh. Unaweza kuanza kumuuliza mtu mambo lakini mwingine anamwambia hivi, unavyo niona nime hapa ndo nafika hapa natoka kukutana na waziri. Ah, kulikuwa na sababu. Kwani waziri ni nini? Mimi, mimi, mimi, mimi. Ni mimi. Um oti zit. Uti zewaziri kwanza. Eh? Ewaziri. Ngine mbwa waziri wa mguni, minister of Christ. Amin. Tumishi wa Kristo. Ya mbari za Paulo. Mbari za Peter. Mbari za Yohana. Lakini napo katika kusifu. Eh. Mere mbele huko mbele mwelekeo ujao, baba iki kama kuna habari za kujisifu, sifu ikilazimika lazimika kujisifu. Nitajisifu kidogo, lakini kama ni kujisifu sana, extensively katika wingi, ujisifu, mtajisifu katika udhaifu wangu. kwamba macho yangu hayaoni tena nilipo nilipokuwa mpinzani pinzani wa injili nikapigwa manga mkali macho yakapofuka, nitajisifu katika hilo baba nina alama kwamba nilikutana na Kristo na na na anasema na neema hiyo haikufa bure ilifanya kazi. Amina. Mm. Nii. Isura 15 ilikuwa na kumalizia anasema wala hatujisifu zaidi ya kadiri yetu yani katika tabu za watu wengine bali tukiwa natumaini kwamba imani yenu iko hapo tutatukuzwa wenu kwa kadiri ya kipimo chetu e, na kuzidi baba nasema pata ziada anatataka kusema ysema kazi am to hypothetical kwa kama kazi tuifanya kwenu itazama tunda I, na sisi tuta yaa matunda tutayavuna eh mm -hmm. ema matunda tutayavuna mm -hmm. eh Unaweza, tukwapo na mfano, mtu mfano wa mwingine, ni wana watoto watano. Sana. Kusema mama kwa jina pale za watoto sio makubwa kwa sababu watu hawana interest na mambo ya watoto tena. Lakini haijaisha kabisa. Ni wana watano, mwingine nayo mmoja lakini mmoja akawa na thamani kuliko watano wale. Eh? Amina. Kabisa? Wakawa ni hasara. Je, kuna watu walio hasara? Kweli? Eh? Kwa eh, hiyo wamema kujisifu. Eh. Na sijasema kwamba kuna mtu amejisifu. Ni dinsi kitu aniko kwenye Biblia kitusaidie wote. Na wewe na tusikia kutoka mbali. Amina. Eh. Hmm. Anasema mstari ule wa 16. Hmm. Anasema kuanzia mstari 16 na 17 na 18 eh anasema ni nikipengele kidogo ninachosema Tusiwe na tabia ya kujaribu kuvuna kazi ya watu wengine hmm. macho mtu aliyepanda havune hmm. amina eh hmm. eh amina he mtu aje chukoe mfano unaweza ukawa na labda ni baba na mama hmm. wale wazazi wanatakiwa waweke wawekeze upendo katika watoto ndio hmm. ndio hmm. ukakuta mtu mmoja ameenda amefanya upendo lakini wanataka kuvuna wote Nisha hiyo Ah kama uliweka kumi, uvune kumi, kama kuna mtu aweka au sabini, mwacha avune ile mfano tu Lakini sio hiyo tu maisha ya kila siku <tuhi> Eh <tuhi> Unakuta mtu anajaribu kuvuna matunda ya kazi ambayo hakuitokea hakuitolea jasho ipo, ipo. na imeandikwa kwenye biblia hmm. na naendea kuisho ma amen sita natana sema hata kuihubiri njiri katika nchi zilizomo mbele kupita nchi zenu tusijisifu katika kipimo cha mtu mwingine kwa mambo yaliyo kutengenezwa lazima kama kula mtayefanya kazi yake tusiingie humo kuvuna sifa zile Mwachizile sifa ziwe zake. Amena. Mwachizile sifa ziwe zake. Wewe gudi susu tu ana tabia nzuri uliofundisha tabia ngapi nzuri alafu kusema kwamba katika kumi alizo nazo nzuri hizi 7 niliweka mimi eh hata katika maeneo kama ya majirani wewe wakuta labda wao jirani hapa mko Dar es Salaam na ukutana mara nyingi Dar es Salaam ni mji mkubwa unajua kuna maeneo kama barabara Hakuna maji maeneo mengine eh wakati ni jiji na nini unakuta watu na eneo wanafanya bidii wanaenda labda wanapambana wanapata maji wanapambana wanaweka barabara na nini kwenye eneo lao alafu watu wanajifanya kusahau ni nani aliyeweka ile bidii sikujisio jukumu la mtu kokaa na yule kwa kumkumbuka eh hey, hii barabara mnaiona ni mimi mimi ndio nimeweka kila siku na hiyo ndio kujisifu kwenye. Lakini vile vile tusiende kula kubeba sifa za watu wengine. <mimina>, eh. Mnyonge mnyongeni. <mimina> eh, haki yake haki yake mpende. Za. <mimina> eh, uh, kwa hiyo anasema tusibebe, tusivune sifa za kazi ya watu wengine. Amena. Eh. <mimina>, Nari jambo la msingi sana. Wewe ni wewe ndio utuwema. Eh hey, unajua utu wema sio kulepo jirani mbamkaji jamani jambo no, no. eh hey, salama eh hey, hiyo na hivyo sio vibaya lakini ni pamoja na haya mambo madogo madogo ile jificha mbaya na washinda wengi kwani kupika kupita ukasalimia jamani hapo jambo ni eh mkaza na ku nini kama ku hug na nani eh hey, sio vibaya lakini si vigumu hiyo vitu sio vigumu vigumu ni vitu kama hivi ambavyo na washinda wengi Amen. Eh. wa Saliwa... Ngawa unasema mimi nimesha kuhubiri injili mpaka nchi za mbali. Mm. Eh. Kwa hiyo hata ukisikia jina langu linatajwa usiulize ulize, ulize kwamba huyu Paulo ni nani. Kazi niliifanya niifanya jamani. Ndio. Eh atsema kazi niliifanya Amen. Eh, semingine nasema mtenda kazi anastahili ujira wake. Dakishafanya mm. kazi mwache apate ujira alipwe. E. Mfaragha saba Anasema lakini E anasema kwamba mfaragha 16 sijasitiza vizinabasema hata kuihubiri injili katika nichezo mbele kupita yetu tusijisifu katika kipimo cha mtu mwingine kwa mambo yaliyo kuishwa kutengenezwa mambo yalishakuwa tayari. E Kama niku udi mm -hmm. e. mm -hmm. e. ni kazi ilishafanyika. Eh, hukushiriki kuifanya. Eh. Haina tofauti na na washabiki wa mipira. Mm -hmm. Unakuta sisi tumeshinda bao tano. Ah. Ulifunga ngapi au ulitoa pasi ngapi? Si ulikuwa mkoani huko? Uli Mnifunga ngapi? Ulikwenu unafunga uli ulifunga Eh, hey, era uno gutao ke? Okay. Sio vizuri kama timu naye penza. Kwa nini imeenda imbariki dogo lakini ndo no, ndo ndo riali no, ndo halisia. Eh. Yeah. Hey. Ile ni aina fulani ya kujaribu ku Usema wachezaji wetu walifunga. Sio wewe uliofunga. Wewe. Okay. Hey. I Aje tuliwapiga chenga hata kama tulifungwa, a ah, uliopiga chenga ngapi? Ulikuepo? Eh, <laughs> hata hey. kuepo kuepo. Uliona angalia kwenye runing. Mm -hmm. Eh. Hey ni ni, ni taswira ya kutaka kujisifusifu. Eh. Anasema kwa kazi ile ukishafanya. Usura ya 17 anasema na kimyeye ajisifuye na ajisifu katika Bwana. Unaona kama kuna vitu vya Mungu unavifanya vizuri. Tunavifanya vizuri. Mungu anasema hakuna ubaya kujisifu lakini sio sio kujisifu mbele za watu. Okay. Kwa nini? Kwa sabawa, anasema katika kitabu cha garatia ni semu gani ya kujisifu? Kama unaona kuna kitu umefanyia Mungu, usi, usikifiche sana. Nenda kwake maongea naye kwa, kwa sababu hey, wewe na yeye bwana. Kwa mtu mwingine anausikaje moja kwa moja? <coughs> eh, anasema katika kitabu cha garatia Huku ni ushauri wa neno la Mungu kwamba ikitokea unaona kabisa kwamba moyo wako hauwezi kutulia bila kujisifu au kusifiana. Nenda jisifu kwa habari za Mungu wako. Kana ujisifu ni na sio hiyo ni sifa ya Kristo nikijisifu kwamba jamani mimi nina wokovu ni, watu wengine inaweza kana kama vile nawaambukiza na wengine na tabia kutafuta ule wokovu kwa sababu so, nikisema ah, ah na ni wokovu lakini amna tamaa nani wokovu rokore ya ah, amna kitu ah watu wengine jamani mimi siko kundi moja na ninyi mimi yangu ni uzima wa milele nyinyi mnaangamia ni ile freka kasifa lakini Ni warning ni onye mm. mm. ni tahadhari ni onyo mm. eh hey. no. inasema katika garatia, eh. ulewa. Kwa anasema hivi eh sare wale wa 4 anasema garantie staniasoma lakini kila mtu na naipime kazi yake mwenyewe ni patakapokuwa na sababu ya kujisifu ndani yana nafsi ndani ya nafsi yake mtu an anapojisifu ndani ya nafsi yake mane haina tofauti na kisufuli bendezamo kwa sababu ndani yana nafsi nuru hiyo anaona mm. lakini sio mbeleza wa watu eh wala si kwa wenzake si kwa wenzao ujisifu kusiwe kuwe ndani ya nafsi sio mbeleza wa watu ingine okay. ne na anasema vile vile anasema katika kitabu cha Yeremia ah huo mstari ni mstari Yeremia tisa, tatu, mtafika pale kwa niaba yenu Takufungulia ta kufungulia Yeremia tatu M Kristo yupa na uwezo wa kwenda tu kwenye Biblia akafungua mara moja asipoteze muda akaanza ku, ku, ku, kupata lile. Ndio sao hawezi wakahubiri mistari mingi kwa sababu gani? Muda wa kutafuta ule mstari tu. Somo linangware imekatika. Nusu robo ya, ya muda. Eh, lakini mimi nitafikisha pale mara moja. Yeremia nimesema Yeremia ngapi? E 193 kujua kitabu kwa wapi 923 sema Bwana asema hivi Mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima yake wala mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu yake wala mwenye akili wala tajiri A, asijisifu kwa ajili ya utajiri wake bali ajisifue na ajisifu kwa sababu hii ya kwamba ananifahamu mimi na kunijua na kwa mimi ni Bwana nitendaye wema na hukumu yaani azijue sifa za Mungu huyo anaweza kusema ndani mimi Ninajua Mungu wangu, namjua Mungu wa hekima, Mungu wa nguvu, Mungu wa haki. Mungu eh, wa Biblia, najua neno lake na inasema hapo huko. So of course, inapo bado siopendi na mbele na kuanza kujitutumua. Lakini haina ubaya watu wakijua kwamba unajua habari za Mungu wako. Amina. Eh. Wenye kugisifu naadisifu kwa sababu ananijua mimi, hiyo ni Yeremia na Nena. Lakini ushauri huo wa Paulo anawaambia kwa wa, kwitoa ananiambia mimi na wewe mtu wa kwanza moja anasema hivi usichoke okay. mtu tunamaliza mtu tunamaliza kabisa mtu wa kwanza moja mwishoni inapoishia mtu wa kwanza moja anasema yeye aone sehemu ya pili ya mstari okay? yeye aone fahari na aone fahari juu ya bwana mm. wale nyingine aone a, fahari katika bwana wewe kuna aina fulani ya ufahari aina fulani kama ya, ya pride king ku e, sifa unapokuwa na Kristo wako mm. eh asiwe sasa kama kum, kum, kum, kumbeba Kristo au kubembwa na Kristo kana kwamba ni kitu tu cha kawaida inatakiwa watu waone eh thamani na sifa ile wao eh aone zamani na sifo waone wakati wa dhoruba watu wanagongana hebu kumbuka Pablo alipokuwa anasafirishwa kwenda rumi wako kwenye dhoruba wana siku kuminane, Wamesha wameshakata tamaa ya kuisha hawakuona jua kwa muda wa siku nne wala kula wako kwenye maji wanarushwa wewe jiulize unarushwa siku 14 kujara hujafanya nini yani kama ni kuna nini kulamba Tuna na ku, kuenda kurudi kuna ku, ku, kujificha mawimbi na nini Wanamuona Paulo yeye anachukua mikate ana kula hiyo kama chauni yani wengine tuko tunahangaika na nini yeye anakula mikate sisi atujara wiki ngapi anaambia jamani tulieni kristo yuko kristo yupo niliwaonya tripokuwa bado tusitoke Crete kule mkasema mnawahi eh hey, dereva kimiza tuwai mjini mechi na hii bishaanza mnafikia njiani gara ina, ina katika mataira au mnaanguka kwa sababu mnagomla kimizani bwana nasema tusitoke Crete jamani tuulie tu, tu, huku mpaka hizi dhoruba aitoke wakasema mfungwa wewe unaongea kitu gani hapa kuna magwiji maana eh hey, maana hodi yako alafu unataka kutuambia kupletia nani kozigo dzi lako hapo bana nasema sawa twende wanafika kule dhuruba ime ime imezidi ime wana wana wakata tamaa ya survive ya kuishi wanapoona Paul anachukua mikate ala Qurana anamshukuru Mungu wake na nini manake alikuwa anaona fahari katika Kristo Awezae kuokoa Dhuruba Na Dhuruba sio lazima sio za baharini inawezekana hujawahi kuwaita bahari Eh. Lakini kuna dhuruba za maisha. Wewe una, unaona watu wengine wanahangaika na dhuruba za maisha na nini, lakini wewe unaendelea kusurvive tu. Eh, unapita tu. Eh. Tembea sema kama kama tunakufa lakini tuko hai. Kama hatuna kitu lakini tukimiliki kila kitu. Yaani eh, watu hawaelewi, wanasema huyu si wa kesho tu mbona? Ah, foraona kesho kutoma nguo. Amina. Eh. Uyo sio kaesha na onoka kesho tu. Hamna kitu. Kumbe Mungu anakuletea eh, anakuletea Kunguru Anakuletea chakula. Eh. Tunatakiwa wewe nitoe ujumbe wa kuondokea nao wa kufunga. Bado na msali mmoja wa mwisho wa kusoma lakini ule hauna ujumbe mkubwa. Eh, eh naingiza ujumbe wa ziada. Yana mnokuwa yuko hapa na sisi wote. E, maisha yeny ya dhuruba yatatupata. Mm -hmm. Umesimama huna hili wala lile linakuja na hili. Kama ana, aina tofauti na Ayubu. Ayubu yuko na wamea sema kondona ngamia tayari washafanya nini? Wameshashukuliwa na wasemwa. Ee, ee, ee, kondo sema. Golo wako njoo watoto wako tayari nyumba ishaonke na washakufa. Haja gasa sema hawa wame huku daladi shapiga nyumba ime yaani ayuba alikomaa haja gasa labda aende akajaribu kuokoa kwa ma, maji majipu yanamshambulia kwa kwamba tunauweza na tuta tuta, tutapitia katika dhuruba mtu mmoja alisema, kwa kwamba maisha ya Mkristo ha Christo, Mae hana mgu, hana mapete, pete, haeni kwa sababu Kristo mtane ma mini Hana Kristo. Maana Mungu hana mabete-bete, hayana mabete. Yaani hayana kaduni uwezo wa lakini yale ya Kristo yanajulikana. Hana hana siri. Kila kitu kwa wazi. Maisha ya mkristo ni hatua tatu. Ama uko ndani ya dhuruba, manake tumaini kwamba mtumaini Kristo Itapita ile dhuruba ya matatizo ya maisha na tufane kwa maisha. Ama umetoka ndani ya dhuruba umeepita imepita nyuma basi mshukuru Mungu kwa sababu tayari umetoka salama ama uko unaingia kwenye dhuruba hujafika lakini unaiendea kwa hiyo aidha huko ndani ama iko mbele yako ama iko nyuma yako lakini tutakuwa katika sehemu moja wapo katika hizo tatu Mama mama si akutarazo bado mdogo eh na wakati tunapodhani bibi anasema wakati wadhanipo kwamba ni salama ndipo matatizo yanatokea Losimamimi niki jana naishi eh nilikuwa napangiwa maisha na nini naanza kuji ile mnaanza kujitegemea ya maisha na nini na nini inaanza kukaza unaanza kuishi dunia unaanza kukutana na dunia na dhoruba na tufani zake Amin. lakini Kristo mwenye kusimamia Kristo alisimamisha dhoruba ngapi alipokuwa na wanafunzi wake kama alisimamisha dhoruba na wanafunzi wake waliokuwa ni wao wanafunzi wake atazisimamisha zile pia atazituliza amina e sehemu nyingine inaitwa Kristo mtuliza dhuruba usari wa mwisho kabisa katika kufunga nisije nikapita bila kuugusa kabisa pia nasema usasa baada mtu mwenye kukubaliwa si yeye ajizifuye bali yeye asifiwae na bwana hebu sifa za bwana Yesu Kristo leo hii wanadamu wana, wana sifa mbili wanaza kwao wenyewe kibao hizo ni nyingi Hey, niko hivi niko hivi alafu anatafuta na wanadamu zote ni makosa. Eh sifa mwanadamu anaweza kwanza nakusifu leo kesho kaashiriki mipango ya kukuangamiza. Amen. Eh. Anasema mtu anayekubaliwa ni yule mwenye sifa Zile zilizotokazo kwa Bwana. Kwa mwenendo yake kwa uchamugu wake, kwa wokovu wake, kwa uh, maisha kama hayo na kushiriki katika ibada kama hizi Yeye kusema kweli ya neno la Mungu. Amen. Kwa neema Mungu utakwataumeshabana tunakushukuru kwa neema hii ya maneno haya ya kweli hii. Ndio mungu maneno haya yakakae. Takaduni ya Mungu aka kutukuzwe kwa ajili ya sifa na utukufu wako. Fama wa falme. Tunakushukuru Jehovah. Katika kati jina lako Bwana Yesu Kristo tuwe na Amen.